Так багато спільного. Ферро бродила кімнатою і хмурилася. Вона щедро виливала свою зневагу на солодке повітря, на фіранки, що шурхотіли на великі вікна і високий балкон за ними. Шкірилася на темні портрети гладких білих королів, на блискучі меблі, розставлені на омання по широкій кімнаті. Це місце з його м'якими ліжками і м'якими людьми було їй осоружне. Пил і спрага безплідних земель Канти подобались їй незмірно більше. Життя там було тяжке, спекотне і коротке. Але принаймні чесне. Цей союз, зокрема це місто Адо, а надто ця фортеця Агріонт, були вщерть наповнені брехнею. Вона відчувала цю брехню на власній шкірі, наче масну пляму, яку не могла стерти. Або я споринув усамісіньку в гущу цієї брехні. Обманом повів її за собою, на інший кінець світу повів марно. Вони не знайшли стародавньої зброї, яку б можна було використати проти гурків. Тепер він усміхався і пошепки ділився таємницями з якимись дідами. Ті діди приходили спітнілі від спеки на дворі, а виходили спітнілими іще більше. Феро ніколи б не зізналася у цьому комусь іншому, та їй самій цьому було соромно зізнаватися. Вона сумувала за дев'ятипалом. Хоча вона ніколи не могла це показати, приємно було мати людину, якій можна наполовину довіряти. А тепер треба пильнувати себе самій. За товариство їй правив лише учень, а він був гірший, аніж відсутність товариства. Він мовчки сидів і спостерігав за нею, не помічаючи своєї книжки, що лежала на столі поряд. Спостерігав і безрадісно всміхався, ніби знав щось таке, про що Феро мала б здогадатися. Ніби вважав її дурепою, бо вона чого не бачить. Від цього вона тільки сердилась, як ніколи, і тому кружляла по кімнаті, суплячись на все, стискаючи кулаки і міцно зціпивши зуби. «Фера, тобі слід повернутися на південь?» Вона стовпіла і набормосилася на кея. Звісно ж, учень мав рацію. Ніщо не потішило б її більше, ніж можливість назавжди покинути цих безбожних біляків і битися з гурками якоюсь зрозумілою її зброєю. Якщо знадобиться, то вирвати свою помсту зубами. Він мав рацію, та це нічого не змінювало. Феро завжди не надто слухалася поради. «Звідки тобі знати, що мені слід робити, кощавий білий дурню?» «Я знаю більше, ніж ти думаєш», – Кейні на мить не зводив із неї своїх милявих очей. «Ми з тобою вельми схожі. Може, ти цього не бачиш, проте це так. Між нами так багато спільного». Феро насупилося. Вона не знала, що зараз має на увазі цей хворобливий придурок, але їй не подобалося, як це звучить. «Баяз, не дасть тобі нічого з того, що ти потребуєш. Йому не можна довіряти. Я дізнався це надто пізно, зате в тебе є ще час. Тобі слід відшукати іншого господаря». «Я не маю господаря», – різко відказала Феро. «Я вільна». У Киє сіпнувся і піднявся один кутик блідого рота. «Ніхто з нас ніколи не буде вільним. Іди». Тут для тебе нічого немає. Тоді чому ти лишаєшся тут? Заради помсти? Феро нахмурилася ще більше. Помсти за що? Учень нахилився вперед, уп'явшись у неї ясними очима. Рипнули і відчинилися двері, і він різко стулив рота, відкинувся назад і поглянув у вікно, наче й не збирався говорити. Клятий учень зі своїми клятими загадками. Феро повернула на бурмотливе леце до дверей. До кімнати поволі ввійшов бояз, обережно і рівно тримаючи в одній руці чайну чашку. Він навіть не глянув на Феро, промайнувши повз неї і вийшовши за відчинені двері на балкон. Клятий мах. Вона побрела за ним, примруживши очі через яскраве світло. Вони були високо, і перед ними розкинувся Агріонт, так само, як колись давно, коли вони з дев'ятипалом дерлися по дахах. На блискучій траві внизу байдикували компанії білих нероб, так само, як тоді, коли Фера подалася до Старої імперії. Проте не все залишалося таким самим. Тепер повсюди в місті був якийсь страх. Вона бачила його на кожному м'якому білому обличчі. В кожному слові і жесті цих людей. Якесь приголомшли на очікуванні, як в повітрі перед бурею. Як на полі сухої трави, готовому спалахнути від найменшої іскри. Вона не знала, чого вони чекають, і знати не хотіла. Проте чула багато розмов про голосування. Перший з поміж магів поглянув на неї, коли вона ввійшла у двері. На його лисій голові збоку виблискувало яскраве сонце. «Чаю, Феро?» Феро ненавиділа чай, ібо я це знав. Чай пили гурки, коли думали про зраду. Феро пам'ятала, як його пили солдати, поки вона пручалась у поросі. Пам'ятала, як його пили роботоргівці, говорячи про ціни – Пам'ятали, як його пив Утман, посміюючись з її люті і безпорадності. А тепер його пив Баяз, елегантно тримаючи маленьку чашку між товстим великим пальцем і вказівним. Ще й усміхався. Ферро заскриготіло зубами. «Я тут закінчила, Біляче. Ти обіцяв мені помсту і не дав нічого. Я вертаю на південь». «Справді. Нам було би шкоди тебе втрачати. Але Гуркул і Союз воюють». Наразі до канти не відпливає жоден корабель, і, можливо, не відпливатиме ще якийсь час. То як мені туди дістатися? Ти вже чудово дала зрозуміти, що я за тебе не відповідаю. Я дав тобі дах над головою, а ти поводишся невдячно. Якщо бажаєш піти, можеш улаштувати все сама. Невдовзі до нас має повернутися мій брат Юлвей. Може, він буде готовий взяти тебе під крило. Цього мало, бо я злюто зиркнув на неї. Погляд його, може, і був страхітливий, але Феро не Лонгфут, не Лютар і не Кей. Вона не має господаря і більше ніколи не матиме. Я сказала, цього мало. Чому ти так завзято випробовуєш моє терпіння? Воно має край, знаєш. Моє теж. Бо я спирхну. Твоє навіть початку немає, як поза сумнівом міг би засвідчити майстер Дев'ятипалий. Істинно, кажу тобі, Феро, в тебе шармо, як у кузи до того ж злючої. Він випнув губи, нахилив чашку і злегка потягнув напій через вінця. Фера довелося зробити величезне зусилля, щоб не вибити чашку у нього з руки і не буцнути старого лобом у пику на додачу. «Але якщо ти досі маєш намір битися з гурками...» «Завжди!» «То я певен, що ще можу знайти застосування твоїм талантам. Таке, для якого не потрібне почуття гумору. Мої цілі, що стосуються гурків, залишаються незмінними». Боротьба має тривати, хай і за допомогою іншої зброї. Його погляд ковзнув у бік до великої вежі, що був над фортецею. Феро мало знала про красу і ще менше нею цікавилася, але ця будівля здавалася їй красивою. У тій горі голого каменю не було ні м'якості, ні поблажливості. Її обриси відзначалися безжальною чесністю. В її гострих чорних кутах була немилосерна точність, у вежі було щось таке, що заворожувало Ферро». «Що це за місце?» – спитала вона, бо я сприморожився на неї. «Будинок творця». «Що там усередині?» «Не твоє діло». Ферро мало не сплюнула з роздратування. «Ти там жив. Служив Канедіасу. Допомагав творцеві в роботі. Ти ж розповідав нам про це на рівнинах. То скажи, що там усередині?» «У тебе гарна пам'ять, Ферро». Та ти дещо забуваєш. Ми не знайшли всі мені. Ти мені не потрібна. Зокрема, мені тепер не потрібно відповідати на твої нескінченні запитання. Уяви собі мій відчай. Він знову манірно цмокнув свій чай, здійнявши брови і поглянувши на ладачих біляків у парку. Феро теж змусила себе всміхнутися. Чи зобразити щось як мого ближче до усмішки. Принаймні оголила зуби. Вона непогано пам'ятала, що сказала та сердита стара Конел і як це роздратувало Бояза. Вона вчинить так само. «Творець! Ти спробував украсти його секрети, спробував украсти у нього доньку. Її звали Толомей. Батько скинув її з даху за зраду, за те, що відчинила тобі браму. Я помиляюся?» Бояз сердито вихлюпнув із балкона останні краплі зі своєї чашки. Феро подивилася, як вони замерехтіли на яскравому сонці і полетіли донизу. Так, Феро, творець скинув свою доньку з даху. Здається, нам обом не щастить у коханні, Егеш. ж, ми, а ще нещасніші наші кохані, хто би міг помислити, що в нас так багато спільного. Феро замислилася, чи не штовхнути цього білого гада з балкона слідом за його чаєм. Але він досі був їй винен. А вона хотіла забрати те, що їй належить. Тож Ферро лише набормосилась і шкурнула назад за двері. У кімнаті з'явилася ще одна людина. Чоловік із кучерявим волоссям та широкою усмішкою. В руці він тримав високий жезл, а на плечі футляр із обвітреної шкіри. Очі в прибульцях були якісь дивні, одне світло, друге темне. Щось у його пильному погляді викликало у Ферро підозру. Навіть сильнішу, ніж зазвичай. «А, славетне Феро Малджин. Перепрошую за цікавість, але не щодня можна зустріти людину з таким дивовижним походженням». Феро не подобалося, що він знає її ім'я, походження та й взагалі щось про неї. «Хто ти?» «Де ж мої манери? Я Йоросульфур з ордену маїв. Він простягнув руку. Феро не прийняла її, та він лише всміхнувся. «Я, звісно, не належу до перших дванадцяти. Я другорядний». Приєднався пізніше, коли був учнем видатного бояза. Феро пирхнула. Через це він, на її думку, аж ніяк не заслуговував на довіру. І що сталося? Я закінчив навчання. Баяз кинув чашку на столик під вікном, так, щоб вона заторохтіла. Йору, проказав він і прибулець смиренно схилив голову. Дякую за все, що ти досі зробив, як завжди, точно і доречно. Сульфурова усмішка стала ще ширше. — Я маленький гвинтик у великій машині майстери Баязе, але намагаюся бути міцним гвинтиком. — Ти ще жодного разу мене не підвів. Я такого не забуваю. Як там твоя наступня маленька гра? — Готова розпочатися за вашим наказом. — Почнімо зараз. Затримки нам нічого не дадуть. — Я візьмуся за приготування, а ще приніс оце, як ви просили. Сульфур скинув із плеча сумку, а тоді обережно сягнув усередину. Поволі витягнув книжку, великою чорну з важкою палітуркою, побитою, пошкрябаною та обсмаленою вогнем. «Книга Глострода!» – пробурмотів стиха, неначе боячись вимовляти ці слова. Бояз хмурився. «Поки що залиш її при собі. З'явилося несподіване ускладнення». «Ускладнення?» Сульфур не без полегшення сунув книжку назад у футляр. «Того, що ми шукали, там не було. Тоді...» В інших наших планах нічого не змінилося. Звісно. Сульфур знову схилив голову. Лорд Ішер уже в дорозі. Дуже добре. Бо я зглянув на Ферро так, ніби щойно згадав про її присутність. А поки що, може ти зволиш залишити цю кімнату нам? Я мушу подбати про відвідувача. Ферро була рада піти. Та ворушилася повільно вже через те, що Бояс хотів, щоб вона швидко зникла. Розкрила руки, стала на місці і потягнулася. Побрила до дверей обхідним шляхом, човгаючи ногами по мостинах так, щоб їхнім угидним репінням наповнилася вся кімната. Дорогою зупинилася, щоб повитріщатися на картину, потисіти у крісло, поцокати по блискучому горщику, хоча всі ці речі нітрохи трохи її не цікавили. Тим часом Кейс спостерігав за нею, боя схмурився, а Сульфур усміхався своєю маленькою багатозначною усмішкою. Ферро зупинилась у проємі дверей. «Зараз?» «Так, зараз!» Різко підтвердив бояз. Феру ще раз обвела поглядом кімнату. Йобані май", Пирхнула вона і чкурнула за двері. А в кімнаті за ними мало не врізалася у високого старого біляка. Він був одягнений у важку мантію попри спеку, а на плечах у нього блищав ланцюг. Позаду нього височив якийсь здорувань, похмурий і пильний. Охоронець. Вигляд старого біляка Феру не сподобався. Він дивився на неї зверхню, задерши підборіддя, як на собаку. Як на рабиню. Ссс! засичала вона йому в лице і проштовхалася повз нього. Він обурено пирхнув, а його охоронець суворо зиркнув на феру. Вона не стала на це зважати. Суворі погляди нічого не значать. Якщо Бурмило хоче дістати від неї коліном попиці, хай спробує її торкнутись. От тільки він не спробував. Вони обидва ввійшли у двері. А, лорд Ішер. Почули Ферро Баязів голос за мить до того, як двері зачинилися. «Радий, що ви змогли швидко до нас завітати. Я прийшов одразу. Мій дід завжди казав, що ваш дід був мудрецем і добрим другом. Якщо можна, я хотів би обговорити з вами ситуацію у відкритій раді. Бажаєте чаю?»